1816. Egy újdonsült nemes ember. Mint mikor az itatós papírra egy csöp víz esik, és utóbb tíz akkora helyet megnedvesít, Jakab is úgy terjeszkedék el a faluban, melynek öreg pénzét addig váltogatta apróra, hogy utóbb csak ugyan nem volt mit fölváltani. Még a pálinka hívás a jobbmódúaktól csak a fölösleg pénzt csalta a boltba. A szegényebbek már annyira voltak, hogy a rováson nem maradt tisztán akkora hely, hol az ember megcsíphette volna. Jakab itt-ott szemtelenkedni kezdett, s a már előre megmondott korszakba ért, hol többé nem merték megkendezni, hanem Jakab úrnak hívta a megszorult ember. Azonban nem tágított, a falut hámozta, Se fáradhatatlan munka közben itt-ott egy puffat pénzes zacskónak nyaki hízott termetén simultak végig újai, s újra megint előállt a derült kedv, mely új ösztönt adott. Sára néni fordult be az ajtón, nagyon meglátszék rajta, hogy nem annyira mosás, mint a folytonos használat viselte meg kék kitölő szoknyáját, melynek, ha párja volna, bizonyosan zálogba hozta volna. Jakab nyugodtan várta, míg megszólal. Máskor ő hizelkedett neki, de most, mint alandyos esőre a fűnek szálai, szépen a pálinkai vásnak adta magát a falu, így sáronéni néni kóstolónak semmit sem kapott, hogy az új hordónak hírét vigye a faluba, honnét már egymás után idaszokott valamennyi. Jaj, kedves Jakab gazda, bizony elfáradtam! Kezdi ára, csak hogy Amaz meg sem mozdult egy nagy kősón üldögélvén. Nincs egy kort jó pálinkája, Jakab? Egy garas, egy verdung, mondja Jakab egykedvűen. Nem az árát kérdeztem, hanem hogy van-e? Pénzét mindig van. Azt is tudom, hanem hát ha mást mondanék. Arra én is másképp felelnék. – Nekem egy pár forint kellene, Jakab. – Nekem több is kellene, csak volna. – Hát ne volna, Jakab, körül egy kis pénz? – Kérdésára. – Pénz, pénz, egy húszas is pénz, ütgaras is pénz, még egy kajcár is pénz. – Nekem vagy tíz forint kellene. – Nő, fogjak hát be a száját. Nagy szó az a tíz forint. Mikor én azt mondom, hogy üt forint meghajtom magamat, mintha a fűbíró úr volna. Sára asszony, kezdje ked tíz garasod. Ne búsuljon, jakab! Hoztam zálognak valót, csak adjon pénzt! Ez szóra jakab is fölugrott. Hát nem tud ked beszélni. Itt mérgesítik ked az embert. Hadd látom, mit hozott ked? Mit hozott, Ked? Mire Sára néni felnyit egy bádoktokot. Itt van az uramnak nemesi levele. Váj, Gessrichen! Annyit ér, mint a tavalik halendárium. Mégsem adná az uram ezer forintért? Volont beszéd, Sára néni. A Ked ura is tudja, mennyit adják a pénzt. Az ullan szegény ember nem igen fújja ki az héla a bankót, úgy belekapaszkodik. Ezért a kutya bőrét, Sáronéni, még a jó szó is sok. De csak ádrájak Jakab nyolc forintot? Három forintot, Sáronéni, hármat, azt is csak emberségből, mert máskor is idejött. Hatot adjon, Jakab! Tudja, hogy az uram, ha számunk kéri, Bőrömből is kifejtem ezért a pénzt, tehát adjon hat forintot. No, hát adok. No, itt az a négy forint. Hat forint, hat, Jakab. Akarom mondani, nem négy, hanem 5 forint. Jakab, ne hozakodjék, hanem... Itt az üt forint, ha kell, hanem hát visszateszem... Meggyűl valaki, úgy is tudom, hogy levakharom a fülemet addig, míg hed az öt forintot meghozza. Sára besöpörte a pénzt, sakabnál hagyta a nemes levelet, melyet először a bádoktókba, aztán pedig a mellékszobában egy vasládába zárt. Ekkor jött be egy urasági vadászféle ember, ki Jakabot a kastélyba hívak Lein úrhoz beszélgetés véget. Klein úr jól érezte magát a hatalomban, a gróf nemigen alkalmatlankodék neki, mert a harcias idők miatt szívesebben lakott Franciaországban, s mielőtt a politikai viszonyok rendezve nem voltak, testvérével nem végezhetett, minthogy az a hadseregnél szolgálatban levén, az idők szerint annyi háború terhes felleg még a láthatáron, hogy hosszabb időre nem válhatott meg ezredétől melynek most már őrnagy a vala, s így a beruházásoknak végrendelet szerinti beszámolása még mindig függőben maradt. Szántai Sándor az ifjabb gróf uradalmain tudni a szerzemény belieken, különvitte az igazgatást, egyszeres mint teljesítvén a majorátuson régebbi hivatalát, mely Klein úrnak is nélkülözhetetlen volt, ha meg akart ösmerkedni a jogi viszonyokkal. Az érintkezés nem terjedt ki a hivatalos foglalkozáson kívül, Klein úr még nem kapaszkodott meg oly erősen, hogy széles értelemben vett elcsapási tervét létesíteni akarhatta volna, de annál inkább készült hozzá. Környezetében lassankint fölmagzott a mindenféle lótófutó, kiknek legjobb bizonyítványuk volt, hogy nem voltak magyarok. Szántai Sándor csöndes elkeseredéssel nézte az üres helyeknek ilyen maszlagokkal való betöltetését, s minthogy ezt nem akadályozhatta, annál akacsabbul ragaszkodott ama jogához, mely szerint a végrendeletnek végrehajtója levén, a tiszteknek jövendője biztosítva volt. Klein úgy csak azt várta, hogy a testvérek közti elszámolás megtörténjék, elszánta magát egy olyan tizedelésre, mely a roppant fizetendők mellett már ötvenedelésnek is bátran beillett volna. Azon közben történt a következő eset. A tisztek egy délután mind a plenipotenciáriusnál voltak, s a köztapasztalás szerint igenis fejhajtó tisztek, úgy látszik, igen elkeseredettek voltak. Meg lehet, hogy sorsuk némileg biztosítva lévén éreztek némi kényelmet, de tán egyikben sem hiányzott az akarat, szívesen és hűséggel szolgálni azokat az uradalmakat, melyeken a megboldogult gróf ember szeretőt fogva egy édes emlékű múltat töltöttek el. Klein annyira, mennyire beletörődött a magyar nyelvbe, hogy szükségből elgagyogott, azért megkísértjük visszaadni azt a gyót nyelvet, mely Klein úrnak szerzeménye, anélkül, hogy akár egyik, akár másik nyelvész rámerné fogni, hogy az ő iskolájába vág ez a különálló grammatika. Mindenek előtt meg kell mondanunk, hogy Klein úrnak egy új gazdasági rendszere volt, mégpedig a foltozási rendszer. Így hatalmas uradalmakban az építkezés szép összegbe került, Klein úr tehát keresztül húzott a számadásokon és építési tervezeteken, mert így szembetűnő összegek maradván ki az évi kiadásokból, Bízvást rámutathatott a jövedelem növekedésében a csínos összegre, mely a korábbi bevételeket nagyon meghaladta, s neki bizonyítványul szolgálhatott, hogy csak ő a gazda és más senki. A tisztek komoly előterjesztéseket tettek, hogy ez a foltozási rendszer majd egyszer irtóztatókárral fogja magát megbosszulni, azért azt mondja az általunk már ösmert ispán. Nagyságos uram! Mégis jobb, ha lassanként megteszünk valamit, mint azt, hogy lyukakat, réseket dugaszoljunk. Egyszer pedig a nyakunkba szakadjon minden, azért én azt mondom, hogy építsünk. Mit? Mondjak egy új faragató nyelven. Építsünk! Mindig csak építsünk? Mindig csak új ruha? Hát a magad fótra sosem varsz egy nadrág? Akarál mondani, hogy a nadrágra soha nem akar foltot varni? Barrog bizén, még elbírja, de lassanként jót is veszek melléje, nagyságos uram. Magadat Ispánnak, mindig több eszed van lenni, akasz, mint az enyémbe. Dehogy akarok okosabb lenni, mondja az Ispán. Megelégszem én a magam eszével. Dehogy kellene nekem a nagyságos úré, csak hogy ha már az uraság kenyerét eszem, meg akarom szolgálni. Én vagyis az úr, meghallodsz az ispán. Hallom, uram, csak hogy a gróf egy fejjel mégis több. Tudsz, mi az a plenipotencia? Azt még diákoromban tudtam. Hát akkor a gróf parancsolta. Akkor is itt voltam. No hát, most parancsolsz tőlem az ispán, gyújts meg az bagja széna. Mármint én... Magadat gyújtsz meg! Magamat sem gyújtom meg, uram, meg azt a szénát sem! Nem! Hordított Klein egy vastag vándorló bot féle jószághoz kapva. Mondom, hogy nem! Ha nem, hát majd itt van bot! Mondja Klein egész dühösséggel felkapva az említett ütőszert, csak hogy is Sándoron kívül az ispán is megfogta a kezét. Meg ne üssön az úr, mondja az ispán, mert nemes ember vagyok. Lums vagyol, hordít Klein, mire az ispán végképp kézre akarta kapni a plenipotenciáriust, csak hogy a körülállók választák őket, s még Sándor intett nekik, hogy minnyájan távozzanak, ő iparkodék csillapítani klein ki nem bírta fölfogni, hogy ő, mert nem verhetné meg az ispánt, ha kedve van rá, és ő plenipotenciárius. Erre azonban Szántai mindjárt megfelelt. Egyszerű okból, édes Klein úr, mert az actus majoris potentié magyarul nagyobb hatalmaskodás bűne. No és aztán? Büntetése, élet és vagyonvesztés. Hűm, mondja Klein számot vetvén magával, hogy most már mennyit vesztene, ha mindenét elvesztené. S mire azt néhány másodperc alatt kiszámítá, meg csak aztán ilyet meg azon gondolattól, hogy még a feje is veszélyben forog. Hát ha az a engemet, azt is mit csinálnak vele? Itt kétféle eset fordul elő, mondja szántai. Ha Klein úrnemes ember, amit még eddig nem volt szerencsém tudni, akkor ő hasonló bűnbe esik. És ha nem volnám nemes ember, akkor még olyan furcsa eset is adhatná elő magát, hogy, mint a jelen körülmények közt, Klein úr volt a támad, ha az ispán agyonüti fizeti a plenipotenciárius úr örököseinek a homagiumot. Mi az? A vérdíja. és az hány millió? Negyven forint. Édes pleni potenciárius úr, mondja Sándor Klein úrnak, ki annyira megdöbbent a 40 forintól, hogy Sándor még azt sem kérdezhette tőle, nemes embere vagy sem, hanem a hosszú várakozást megunván jó éjszakát kívánt. Klein úr mindenféleképpen hányta vetette, hogy miképpen kerül ki az a 40 forint, fontszámra vetik ki, s e szerint számogatta a marhahúst, birkahúst az akkori limitáció szerint, a kiölt számokat saját terjedelmének fontjai szerint sokszorozta, összeadta, de mégis nagyon olcsónak találta a tréfát, hogy egy plenipotenciáriust, hanem nemes ember, még 40 forintért agyon is üthetnek. járta a szobákat, és végre feleségétől kérdi. Vajmi, hogy a csibének fontja? Fiam, azt nem font számra adják, hanem párja nálunk tíz garas? Mennyit nyomhat egy pár csibe? Ha nagyobbak, egy-egy font. Tehát 80 siben 40 forint. Dörmögé magában visszamenet, de még így sem igazodék ki, vajon 80 csibének élete volt-e az ár, amennyi egyenlő értékű lehetne az ember életével? Csöngetett és a belépő urasági vadász elküldé Jakabért. Jakabot már előbb látók a boltban, midőn Sára alkudozott, s amint a vadásztól megérti az izenetet, némely ruhadarapokat kapván magára, nyomon követte a vadást, és ment a kastélyba, hol nem is gondolta, hogy ő most mindjárt Magyarország törvénykönyvének magyarázgatására fog fölkéretni. Jakab, mondja Klein úr, te még nem is mondád, hogy Magyarországban az ember is limitáció alá kerül, mint a marha hús. Ki olcsóbb, ki drágább, nagyságos úr, mondja Jakab. Az árát már tudom, Jakab, hanem azt kérdem, van-e rá eset, hogy ilyen olcsó jött valakit? valakit? hány, nagyságos uram, azért magamféle szegény legénynek nem jó kötekedni mert ha valami hatalmas ember fejbeüti szivakodás közben, nagyon olcsón fizetik ki az árát. Jakab, hogyan megy itt a nemesség osztogatás? Ha a háborúba megy valaki, aztán megöli a franciát, ott könnyen nemes ember lehet. Okoskodék, Jakab. Azokkal már hihetőleg nem lesz dolog egy darabig, vélik Lein úr. Ha nem másképp, ha valami nemes atyafira akadna a nagyságos úr. Bolondos Jakab, hát hol van nekem atyámfia Magyarországon? Vagy valami nemes levélre, ha akadna a nagyságos úr, azt kipublikáltatná. Elment az eszed, hát nem kleinnek hívnak engem? Klein, Klein, okoskodik a zsidó. Nagyságos uram! Jobb lenne, ha nagyságos úr Klein helyett kis lenne. Nos, aztán? Aztán majd atyafiságba hoznák a nagyságos urat valamelyik kissel, aki nemes ember. Hisz, ha most nagyságot kis, nagy, tót, horvát akar lenni, rövid időn három atyafi is akad. Jakab, engem a vidéken minden ember gyűlöl, én nem akarok senkivel atyafiságba jönni. Igazabban velem sem akar senki atyafiságba jönni. Hanem, ha egy nemesi levelet kapsz, mely kis névre szól, és hozzá még hallgatni tudsz, bő jutalmadat veszed. Jakabnak most jutott eszébe a kisfamiliának nemesi levele, csak hogy annak olyan házsátos gazdája van, ki kanász éppen oly garázda nemességével, mint akármelyik váró egy pár századdal előbb. Nagyságos úr! Mondja Jakab. Igen sürgős ez a dolog? Mondom, igen sürgős. Nem igen szeretném, ha tudnák azt, hogy én olyan olcsó ember vagyok, kit 40 forintért agyon lehet ütni, azért láss a dolog után, hogy minél előbb nemes ember legyek, mert most nem vagyok az. Jakab ezt egykedvűen hallgatta, mintha előtte semmi újdonság nem volna. Értetted, mit mondék? Kérdi Klein, szóról szóra, nagyságos úr, és megígérem, hogy mátol egy hónapra... Nos, nos, mátol egy hónapra? Mondom, mátol egy hónapra, jó alkú mellett. Az magától értetődik. Tehát, jó alkú mellett, nemes emberré teszem. Jakab e szerint konfúziót akar csinálni a nyolcszázados alkotmányban, mely szerint közvetlen csak a király nemesíthet. Ha valamely külföldi regényben olvasnók-e hangos tételt, hogy az emberek életének ára törvény szerint van limitálva, nem különben, mint Angliában az ököré, melynek eleje, oldala és hátulja különböző áll szerint adaték, mindenek előtt egy félsüt fogna az ember, hogy éghez meredező hajszálait lesimítsa, mert hogy Káin Ábelt agyon csapta, azon valamiképp csak eligazodott a világ, részint irítséggel, részint bosszúval indokolván a dolgot, de hogy emberéletet limitáljanak, mégpedig anélkül, hogy az érdekletnek magának még annyi joga se legyen maga fölött, mint amennyi joggal rudaslovát eladhatja, és ha annak árát 500 forintra szabhatja, míg magái csak 40 forint, valóban olyan sajátszerű állapot, hogy komolyan el sem merné mondani, ha meg nem volna betűről betűre írva egy vastag könyvben, mely általánosan Corpus Jurisnak neveztetik. Regényem nagyrészt e vastag könyvből veszi indokolásait, azért, ami a regényben holmi föltűnő jelleget visel, méltóztassanak olvasóim azzal megelégedni, hogy hivatkozom a nagy könyvre, melyben ez megvan írva, s melyet néhány ezer ember évekig tanult, és még a legközelebbi évtizedben fényes statisztikája szerint körülbelül tízezer ember volt, ki a Bibliára tette le hitét, azaz megesküdött az Istenre, annak minden szentjeire, a boldogságos szűz Máriára, hogy e szerint védelmezi felét, azaz prókátor lesz, és ha nemes kliense egy ostoba parasztott agyonütt, lelkiismeretes dolognak tartja annak árát többre nem becsülni, 40 forintnál. Ez tény, ezt nem lehet elvitatni, hanem ha mai napon még akadna ember, ki ezt valami nagy jogi bölcsességnek tartaná, megérdemelné, hogy egymagáért fölállítsák az őrültek házát. Klein úrnak minden esetre volt annyi esze, hogy helyzetét belássa. Ő ellenségnek jött be az országba, mely annyira ártatlan volt ez ügyben, hogy őt saját zsírjával is táplálta, és ha már ennyire terjed bőkezűsége, sehogy sem vehette rossz néven Klein úrnak, hogy az egyszer smint védelmi állapotáról is gondoskodott, minthogy szerződésében nem volt kialkudva, hogy ő magát ittben agyonütni engedje. Már pedig ő annyira bosszantá elleneit, hogy valóban nem lehetett neki rossz néven venni, hogy sorsukkal alkuba ereszkedjenek, és a 40 forintot megsokalják egy gézengúz packázásaiért. Jakab megint a kövön ült, lábait összehúzá, mintha minden tagjának erejét összpontosítani akarná, hogy egy okos gondolat jöjjön ki a fejből, melyben soha nem veszett össze a becsület a gazdasággal anélkül, hogy ez amaszt igen hamar földhöz nem vágta volna. Most is alkalmilag, igen rövid volt a birkózás, csak azon tűnődött, miképp lehetne a kanász úgy eltenni lábalól, hogy a nemesi levélnek kérésére alkalma ne legyen. Továbbá nem is azon tűnődött, hogy egy alkalmas szert találjon, mert Jakab még az egérkövet is alkalmasnak találta, hanem melyik lenne legkényelmesebb. Ilyen tűnődések közt érte az estharang, mely más embernek az úrangyalát juttatná eszébe, Jakab pedig azt gondolá, hogy vacsoraidő van, és a kanás mindjárt hazaereszi a nyájt, és szokott módon betér egy korty pálinkára. Míg ő ezen ábrándozott, benyitott egy bolzas szolgáló, tudtára adván Jakabnak, hogy tizenkét pandúr éppen most ért be a falu végén. Jakab hirtelen összekapkodott itt szét, és s a szomszéd szobába vitte, Onnét ismét másokat hozván elő, hogy az igazság valamiképp nyomára ne jöjjön annak a kis csinnek, melyel Jakab élni szokott, hogyha valamikor a más világon számadásra kerülne a dolog, és a temérdek pálinkát valamiképp személyre hánynák, legalább legyen mentsége, hogy ő sokkal kisebb messzejt adott, és ezt neki okvetetlenül be kell számítani. Ezt ugyan nem ártott volna még ezen a világon bevallani, ha a vármegye azt a meggondolatlan határozatot hozza, hogy amely mérték kisebb, azért az illető tulajdonos 25 forintot fizessen, vagy ugyanannyi botütést kapjon saját választása szerint. Ez oly csiklandós kérdés volt, melyre Jakab egyáltalán nem szeretett volna válaszolni, és kezdéhányni vetni a dolgot, vajon az Úristennel küzködjék-e, ki bizonyosan rossz néven vehette a temérdek pálinkát, vagy az emberekkel, kik hajlandók volnának Jakabnak két iccéjét csak egybe venni, mint a rátótiak az 1830. telet. Mint látók, Jakab igen ügyesen eltalálta a középutat, mutatónak valóságos iccét tartott, míg lelki üdvösségének némi biztosítására mindig a kisebbel mért. A pandórok eközben megérkezének, a káplár kívül a legénységet, maga pedig benyitott a boltba. Jó estét, káplár mondja Jakab megelőzőleg. Fogadj Isten, felel a káprán megállván éppen a kancsók mellett, melyekből jakab minden kérés nélkül egy meszely borral kínálta a káplárt. Édes káplárór, mondja Jakab. Vizitálja meg ezt a mértéket, megfére benne egy meszély bor? Nagy sem vagy te, Jakab, mondja a pandúr. Csak kitalálod, mi kell az embernek? Itt aztán egy hajtásra kiszopta a levet, s úgy folytatá. Ha nem, Jakab, ma ide nem hiába jöttünk. Tudod jól, hogy a gazdátlan jószágot nagyon erre a határra szoktattad. Már nem maradhattam békével a ténys szolgabíró úr miatt. Azt mondja, hogy én semmire sem vigyázok, Azért azt mondom, hogy én itt maradok a környéken, míg valakit haza nem vihetek, ha tehát láb alatt hagytál valamit, eltakarítsd. Egyéb baj nincsen? Mondja Jakab nyugodt mosollyal. Baj nincs, csak hogy embereim mind újak, Jakab. Aztán, míg ezeket kézre nem szoktatom, jobb, ha vigyázol, mert ha ezek nyomodba találnak, ki nem eresztenek. Értetted? Szóra, szóra. Na, most megyek, az éjjel a pipa leszünk holnap déli. Bátran édes kápláróor, mondja Jakab, valamit a pandur markába szorítván, mi úgy látszik rendes konvenciója lehetett, mert meg sem köszönte, hanem az embereihez ment ki. Jakab újra visszarakta a meszejeket, s mire a kanász megérkezett, már ismét a régi mérték került kézbe. Itt vagyok! Mondja a kanász, becsapván az ajtót, és kínzolítván az emberséget, aminek voltaképpen elő kellett volna bejönni, hogy jó estét kívánjon vele. Látom, felelte Jakabis kurtán, megszokván ezt a gorombaságot, egyszeres mint előkészítvén magát ahhoz a gondolathoz, hogy lelkiismerete meg ne rúgja, ha ezt az embert egy jó időre lábalól elteszi. szám, hadd legyen az én adósságom! Mondja a konász. Még egy meszejt a négy garasosból, aztán megállom az italt, még pénzem lesz. Adnékám, ha kednek is volna egyszer embersége. Szóltál valaha, hogy tegyek meg valamit? Mikor ked goromba ember? Bizony nem is tekintetes uraz lakám. Hisz, ki mondta azt, hogy tegyek edd? No, ha azt mondod, hogy goromba vagyok. Mert soha nem ígérk semmit. Hát nem ígérem mindig, hogy megfizetek? Most is azt ígérem. Hanem, ha azt kérdezném, hogy ráérek most, mindjárt azt mondanák Held, hogy nem. Okoskodék Jakab. Ráérek, no, akár megigyan minden borodat reggelig. Nem azt akarom, hanem a pipa gyújtónál van egy csira tehenem, Szolgám itthon van, a hideg leli, reggel hozzak -e el nekem a tehenet, hogy legyen a székben hús, le akarom vágni. Persze van az nagyon. Hát, ha három iccebont ígérek. Aztán előbb megiszom. Csak egy szét hallja ked. mert a három cét hónap délig sem alusszaki. Üsse meg a zsák, hát add ide az egy szét. Ha nem mire kihajtanak, Ed, hát hol lesz. Itt honno. csak ne félj, add ide a kulcsot. Hol volna ott a kulcs? Hát mit tudok én bele, hogy ez a korhely hová dugja a fűben? Hanem nem halljak, Ed, vigyen egy baltát, vagy rúgja be az ajtót. De aztán azt az ajtót nem csukod be többször, Jakab, ha én a lábammal érek hozzá. Hallod-e? Hallom, hallom! mondja Jakab átnyújtva az iccét, Csak hazagyűjjönked azzal a csírával, nem tartok én ott több istállót. A kanász néhány kortyra készen volt, s Jakabbal még egyszer megfogadtatván a két bort, elment. Jakab bezárta a boltot, s aludni ment. A pipagyújtó csárdát, mint a másik kötetben megemlítők, Jakab bírta haszonbérben, és mint a káplárral való beszélgetésből tudjuk, a pandórok éppen a csárdában háltak. Még javában aludtak a zsivány kergetők, midőn a kanász még hajnal előtt már a csárda körül volt. Nem lévén egyetlen egy lármázó eb a csárdánál, a kanász a kerítéstelen házhoz érvén, mindjárt az istáló ajtajának pusztításához fogott. Két-három rúgással akarta az ajtót betaszítani, de a jóra való kemény fajtó nem egy pár rúgásra volt összeábbdálva, tehát nem maradt egyéb hátra, mint kanász baltával kifeszíteni. Már így hamar engedelmeskedett az ajtó, és ott látmán a sírát a hajnali fénynél, minthogy a kötél is összecsomósodott, baltával vágta el, és az országútra vezeté. A csárdánál egy szolgáló volt, kit boldogtalan sorsa már a faluból is kivert, és inkább menedék helyül, mint szolgálatképpen húzódván ide, könnyűszerre elvégzé napi dolgát, ha minden harmadik nap egy iccebort mért ki egy utasnak. Halván az iszonyú rúgásokat, nem mert a konyhajtón kimenni, hanem a konyhából a vendégszobába nyíló át költögetni kezdi a pandórokat, kiket elnyomván az álom, a hatalmas döngetés ugyan fölébresztett, de csak a káplár parancsoló szavára bírt talpra állni. Rögtön fegyverekhez kapának, hanem a tizenkettő közül egyik a másikat tolta az ajtóhoz, hogy a legelső nyissa ki, míg végre a káplár elkészíti a csatatervet, maga nyitá meg vigyázva az ajtót. A szolgálót is végre neki bátorítá a pandorok kirohanása, kinyitá a konyhajtót, és mutatott az istálló felé. Csak ugyan betörve az ajtó, az erőszakoskodásnak nyilvánságos jele készen, a jászolnál még az elvágott kötőféknek lehurkolt darabja, s amint az országúton átvezette a tehenet, a porban a legfrissebb lábnyom, és éppen azon a gyalogúton ment el, mely csak a vidéken jártas embernek lehetett útja, mint a kanász voltak éppen rövidség okáért választott. Öt perc alatt nyakon csípték a kanást és a csárdához visszavezették. Ki vagy? Kérdi a káplár. A helybeli kanás vagyok. Fele elég barátságtalan hangon. Ki ez a tehén? A tied? Nem. Hát ezt az ajtót kifeszítette ki. Én. Mondja bosszúsan a kanász, a sebes kérdésre nem bírván hosszabban felelni. Hát ezt a tehén kötelet kivágta el. – Azt is én! – mondja a kanász mindinkább zavarral, mire a káplár parancsolá. – Kössétek meg, hogy lármázni de tudjon, mert hátha is vannak, Kössétek be a száját, míg a környékből kértek, s elvele a vármegyére. Mielőtt a kanász saját jó voltáért szólhatott volna, már meg volt kötözve, szája pedig úgy eltömve, hogy csak egy kis szuszogással bírt lélegzetet venni. Hat ember aztán puska közé vévén elkísérte. A szolgáló ez alatt már a falu felé nyargalt, Jakabot még az ágyából vervén föl, hogy jöjjön hamar, mert a pipagyújtónál haramiák vannak, mire a Jakab fölugorván újra kikérdi a szolgálót, és végére nagy nehezen eligazodván, egy mint tervének sikerültét látván, egykedvűen ballagott ki, s áldomásul egy fél félakós hordót vert csapra, mert ha pandórok nincsenek, most már, azt mondja Jakab, goldussá volna téve, tehát a fáradtságért igyanak. Végelévén az áldomásnak Jakab hazament, útközben odább tervezgetvén, s mintegy ez lévén az alapgondolat, Klein úr most már neves emberré lesz, hanem mi legyen az ára?